El Enfal Medinase 75 varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Të pyesin ty o Muhammed Për plaçka në luftës Thuaj Plaçka e luftës I përket Allahut Dhe të dërguarit Prandaj friksoju një Allahut, reguloni mardhënjët midisjush dhe bindjë një Allahut dhe të dërguarit të ti, nëse jeni besimtar të vërtet. Besimtar të vërtet janë vetëm ata zemrat e të cilve kur përmendet Allahu, fërglojnë dhe kur u ledzohen shpaljet e ti, ku forcohet besimi dhe vetëm të zoti i tyre mbështeten. Ata që falin namazin, dhe japin prej asaj që ne ua kemi dhënë. Një mend, ata janë besimtarë të vërtetë. Ata do të kenë shkallë për ndërimit e Zotit i tyre, falje dhe furnizim bujar në xhenet. Zoti i yt të nxorrë nga shtëpia jote për të luftuar për të vërtetën, edhe pse kjo nuk i pëlqeu një grupi prej besimtarëve. Ata polemizojnë me ty për të vërtetën, luftën e cila u ishte bërë e qartë, si kur të ishin duke uquar drejt vdekis e sigurt. Allahu, ju premtoj fitoren mbinjerin prej dy grupeve, që ajte ishte i juaj. Ju dëshironi të grupi i pa armëtosur të ishte i juaj, ndërsa Allahu dëshiron të të përmbushte premtimin e ti dhe të ashtukte rranjët mëhuesve, për të bërë të vërtetën islamin nga dhnyese Dhe përta shdukur të pavërtetën, edhepse keqë bërë si të pafe, e u rejnë këta Ju kërkuat ndihmë nga zotë juaj, e aji ju përgjigjë Unë do t'ju ndimoj me një mi e njëj, të cilë do të vinë njeri pas tjetërit Allahu e bëri këtë fitore si lajmë të mirë, që të qetësohen zemra tuaja me të Fitorja vjen vetëm nga Allahu Me të vërtet Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt A i bëri që ju të koten i në gjumë të leht Si shenjë sigurie nga ana e ti Dhe lëshoj nga qieli shi Për të ju pastruar në përmjeta ti Për të larguar nga ju në dyrësin e djalit Dhe për të i forcuar zemra tuaja dhe këmbët Kujto o Muhamed Kur zoti yti frumzoj e njëjt Unë jam me ju, andaj forcojni ata që besojnë, unë do të shtije frik në zemrat e mohuësve, andaj goditini në qafë dhe në të gjithë gishtërinjit. Ne i dënuam kështu sepse ata dolen kunder Allahut dhe të dërguarit të ti, kusht do që del kunder Allahut dhe të dërguarit të ti, ta di se Allahu është në dëshkuesi ashpër. Ne, u tham atyre, ky është ndëshkimi, provojeni atë, dënimi i zjarrit, i pret mohuesit. O besimtar, kur të ndeshni u shtrite jo besimtarve në betej, mos u aktheni shpinën. Cili do që u akthen shpinën atë ditë, përveç ati që tërhikjet me qëllim që kë të sulmoj për sëri, ose për të bashkuar me një grup tjetër, Do të shkaktoj zemrimin e Allahut dhe do të ketë si stre gjehenemin E sa fundi keqë është ky Sigurisht, nuk ishit ju që i vrat ata Por i vrau Allahu Kur gjuaje, nuk ishet ti Muhammed që gjuaje Por ishte Allahu a i që gjuante Me qëlim që tu bën të besimtarve një dhurat bukur Vërtet, Allahu dë gjonë Dhe di qdo gjë Kështu ka ndodhur Dhe dijeni se Allahu I do bëson drejit e mohuësve Nëse ju Jo besimtar me kas Kërkuat fitore dhe gjykim Pre Allahut Ja te kërdi fitorja kundër jush Por Nëse tërhiqeni nga mohimi dhe lufta Kundër të dërguarit Kjo do të jetë për ju shumë ma e dobishme Nëse këtheheni në luft Edhe ne do të kthehemi në ndim të besimtarve Forësa tuaja Nuk do t'ju bëjnë as një dobi Sa do të jenë të shumë të në numur Sepse Allahu është në besimtarët O besimtar Bindjuni Allahut Dhe të dërguarit të ti Dhe mos jaktheni shpinën Ndërko që e dëgjoni të vërtetën Mos u bëni si ata që thonë Dëgjojmë Porë Nuk javën veshin Kryesat më të këqia para Allahut Janë ato që janë shurde dhe me mece Ndaj së vërtetës e që nuk hanë arsyje Sikur Allahut të dinde ndonjë të mirë të kata A i do t'juajep të dëgjimin Por edhe si kur t'i bënde të dëgjonin A ta do të shmangeshin dhe do të largoheshin nga besimi O besimtar Bindi unë i Allahut dhe të dërguarit, kur ju thërret drejta saj që ju jep i jetë. Dhe ta dini se Allahu ndërhynë mi dis njeriut dhe zemrës e ti, dhe se te kai do të mblidheni të gjithë. Rua juni nga të resave, të cilat nuk i godasin vetëm ata që bëjnë keqë. Dhe ta dini se Allahu dënon ashpër dhe kujtohuni kur ishit pak në numur, ishit dobet në tokë, e kishit frikë se njerëzit mos besimtarët do t'ju glaberonin. A i ju strehoj dhe ju forsoj me ndihmën e ti, e ju dha shumë të mira që ju ta falenderoni. O besimtarë, mos e tradhëtoni Allahun dhe të dërguarin, e mos i tradhëtoni amanetet me vetëdije. Ta dini se pasuria juaj dhe thëmije tuaj janë vetëm sëprov dhe se vetëm të ka Allahu është shpërblimi i madhë. O besimtar, nëse i friksoheni Allahut, a i do t'ju jap aftësin e të gjykuarit drejtë, do t'ju liroj nga gjuna hetuaja dhe do t'ju falë. Allahu zotron mirësit madhet. Kujto kur mohuesit komplotonin kundër teje për të të burgosur, vrarë ose dëbuar, ata bënin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe kundër tyre. Allahu është planifikuesi më i mirë. Kur atyre u lejohen shpalljet ona, ata thonë, ne e kemi dëgjuar, po të duam, edhe ne do të thoshim diçka të ngjashme. Këto nuk janë kur gjë Përveç se prralla të të lashteve. Kujtoi gjithashtu kur ata than: "Zoti Yn, nëse ky Kur'an është e vërtetë, e zbritur prej Teje, atëherë lëshom binë shi gurësh nga qielli, ose dërgona një ndeshkim të ndërmshëm." Por Allahu nuk do t'i ndeshkonde ata, përderisa ti ishe në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'ndeshkoj ata përderisa ata i kërkojnë falje atij e përse të mos i dënojë Allahu kur ata e pengojnë vizitën në shtëpinë e shenjtë Ka'be edhe pse ata nuk janë kujdestar të saj kujdestar të saj janë vetëm ata që i frikësohen Allahut por shumica e tyre nuk e dinë lutja e tyre në shtëpinë e shenjtë ishte vetë me fërshëlima dhe rahjë duarsh, pra ndaj atyre do të thuhet, provojen i ndëshkimin, pasi kur nuk besuat. Në të vërtet, jo besimtarët e shpenzojnë pasurin e tyre për t'i penguar njerëzit nga rruga e Allahut. Ata A ta do t'a shpenzojnë atë, por në fund ajo do t'jetë vetëm dëshpërim për ta, sepse do t'jenë të mundur. Ata që nuk besojnë, në gjëhenem do të tubohen, që Allahu të veqoj të keqin nga i miri, të këqit, të i palos njërin bitjetrin, e të gjithë të i hedhë në gjëhenem, këta me të vërtet janë të humbur. Thua ju atyre që nuk besojnë, nëse largohen nga mosbesimi, do të falet e kaluara, e nëse këthehen në mosbesimë, Atëherë dënimi i popujve të mëparshëm është paralajmërim për ta. Luftoni kundër tyre, derisa të zhduket i dhujtaria dhe derisa të mbetet vetëm feja e Allahut. Nëse ata heqin dorë prej mohimit, Allahu i sheh punët e tyre. Por, nëse ata këthejnë shpinën, djeni se Allahu është mbrojtësi juaj ai është mbrojtës dhe mbështetës i mrekullueshëm ta dini se çfardo që, që të fitoni si plaçk lufte 1 e 5ta i takon Allahut të dërguarit dhe farefisit të tij i jetimëve të varfërve dhe udhëtarit që ka ngelur në rrug nëse besoni në Allahun dhe në atë që ja kemi shpallur robi ton në ditën e fitores Luftën e bedrit Atë ditë kur undeshen dy ushtërit Vërtet Allahu është i fuqishëm për të shido gje Kur ju ishit në bregun e afert të luginës Ata ndodheshin në bregun e largët Ndërsa karvani poshtë jush Edhe si kur ti kishit lën takim njeri tjetrit Nuk do të ishit pajtuar për kohën e ndeshjes Por Allahu e përmbushia të njarje që ishte e caktuar, me qëllim që kush duhet të vdiste, të vdiste me provat të qarta, dhe kush duhet të mbete gjallë të jetonte me provat të qarta. Vërtet Allahu i dëgjon të gjitha dhe di qdo gjë. Kujto kur Allahu të tregojnë në ëndër, se ata janë pak. Sikur të të tregojnë të se ishin shumë, Ju dhëtë humbisnit guzimin dhe dhëtë grindeshit për atë qeshtje, por Allahu ju shpëtoj. A i e di se që farkeni në zemra tuveja. Kuru përbalët me armikun, a i u ashfaci ata në syt tuaj si kur ishin pak, ndërsa juve ju bërit të dukeshit pak në syt e atyre, për të përmbushur atë që ishte caktuar. Tek Allahu këthehen të gjitha qeshtjet. O besimtar Kur të ndeshe një me ndonjë forç armike Që ndroni të patundur Dhe përmendë një shumë Allahun që të fitoni Bindjuni Allahut Dhe të dërguarit të ti Dhe mosu grindni Ndërmjet jush Sepse do të humbë një guzimin E do t'y lërë fuqia Bëhuni të durueshëm Se Allahu me të vërtet është me të durueshmit Mosu bëni si ata Jo besimtarët e me kës që dolin nga shtëpite tyre me mëndje madhësi e përsyje faqet të botës duke dashur t'i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut Allahu e di mirë qëfar punojnë ata Djalli u azbukuroj atyre dhe pratekshia dhe u tha has kush në bot nuk do t'ju mundë sot dhe unë jam brojtë si juaj mirë po kurundeshën dy ushtrit me engjëjt për krah besimtarve A ju këthyën nga thembrat e ti dhe u tha ju besimtarve Unë nuk kam të bëj me ju Unë shohë atë që ju nuk e shihni dhe i friksohem Allahut Sepse Allahu ndëshkon ashpër Hipokritët dhe ata që kishin së mundje dyshim në zemrat e veta thoshin Këta i ka mashtruar feja e tyre Por a i që mbështetet e kalahu me të vërtet do të gjeja të te plot fuqishëm dhe të urtë. E eh, sikur të shijejse si engjjit, u amarën shpirtrat mohuesve, i godasin ata në fytyrë dhe në shpinë duke u thënë: "Shijoni dënimin e zjarrit. Kjo është për shkak të asaj që keni bërë me duart tuaja, sepse Allahu nuk është i padrejt me robrit e vet." Kështu u ndodhi edhe i ftarëve të faraonit, edhe atyre që kanë qenë para tij. Ata i mohuan shpaljet e Allahut dhe a i i dënoj për shkak të gjunahajve të tyre. Me të vërtet, Allahut është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Kjo ndodhë se Allahut nuk janë dryshon kur një mirësi që ja ka dhe një populli, dheri sa ata të ndryshojnë atë që ka në vetën e tyre. Vërtet, Allahut dëgjon dhe di gjithë qka. Sjeljet e jo besimtarve të mekës, njajnë me sjeljet e i thtarve të faraonit dhe të të tjerve që jetuan para tyre. Ata i përgënjështruan shpaljet e zotit të tyre dhe kështu ne i shkatruam për shkak të gjunaheve të tyre, ndërsa i thtarët e faraonit i fundosëm. Të gjitha ta ishin keqëbërës. Kryesat më të këqijet e kalahu Janë ata që mohojnë dhe që nuk do të besojnë Janë ata me të cilët ke bërë marveshje Por që që doherë e shkelin atë dhe nuk i friksohen Allahut Nëse ti indesha ta në luft Shpartaloj që të ven mend ata që vinë pas tyre Nëse ke frikë se ndo një fis e thyjen besën Edhe ti prishja marveshjen Me të njëjtën mënyrë Sepse Allahu nuk i do Ata që të radhëtojnë Letë mos mendojnë kurse si Ata që nuk besojnë se do të fitojnë Sepse nuk mund të na pengojnë Përgatis një kunder tyre Kuaj dhe forcë për luft Sa të mundni Që të të mëroni armikun e Allahut Dhe armikun tuaj Si dhe të tjerë përveç tyre Të cilët ju nuk i njihni Por që Allahu I një Qfar do që të shpenzoni në rrugën e Allahut Do t'ju shpërblehet Dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi Nëse ata shfaqin prirje përpache Atëher, edhe ti anon nga ajo Dhe mbështetu të kalahu Sepse vërtet A i dëgjon dhe di gjithshka Por, nëse ata synojnë të të mashtrojnë Të mjafton Allahu si mbrojtës a i të ka forcuar me ndihmën e ti dhe me besimtarët, duke i bashkuar zemrat e tyre si një zemr e vetme. Si kur të shpenzoje tër pasurin që gjendet në tok, nuk do të mund të i bashkoje zemrat e tyre, por Allahu i bashkoj ato, a i është vërtet i plot fuqishëm dhe i urtë. O profet, Allahu, Të mjafton ty dhe besimtarve që të pasojnë O profet, je pu zemër e nziti besimtarët për luft Nëse mes jush gjenden njëzet të qëndrueshëm Ata do të mundin dyqind më hues E nëse nga ju janë një qind të qëndrueshëm Ata do të mundin një mi më hues Sepse ata janë njerës që nuk kuptojnë Tani Allahu ju ka lehtësuar ju nga që aje e di se keni dopsi, kështu, nëse ka prej ush një qintë të qëndrueshëm, ata do të mundin dy qintë mëhues, dhe nëse nga ju janë një mi të qëndrueshëm, me vullnetin e Allahut, ata do të mundin dy mi mëhues, Allahu është me të qëndrueshmit. As një profetë, Ska të drejt të ketë rob për vete derisa të arrijë fitore të plot në tokë. Ju dëshironi të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu dëshiron botën tjetër. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt. Sikur të mos ishin urdhërimet e mbarshme të Allahut për lejeimin e plaçkës së luftës, do t'ju godiste një dënim i madh për atë që keni marrë. Gëzojeni plaçkën e luftës që keni fituar si gjë e lejueshme dhe të mirë dhe friksojuni Allahut. Vërtet Allahu është falës e mëshirë plot. O profet, fuaju robërave që gjenden në duart tuaja. Nëse Allahu gjen mirësi në zemrat tuaja, do t'ju jap diçka edhe më të mirë nga ajo që ju është marrë dhe do t'ju falë. Se Allahu është falës dhe mëshirë plot E nëse ata duan të të tradhëtojnë Dije se më parë kanë tradhëtuar Allahun Dhe pra ndaj a i ta mundësoj ty fitoren ndaj tyre Allahu është i gjithdishëm dhe i urt Vërtet Ata gjë besuan dhe mërguan për hirtë besimit E më pas luftuan me pasurin dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut Dhe ata që u dhan strehim e i ndihmuan janë miq e mbrojtës për njëri tjetrin. Por ata që besojnë e që nuk kanë mërguar, nuk të kërkohet ti mbrosh derisa të mërgojnë. E nëse ju luten që ti ndihmoni për çështjen e fesë, atëherë jeni të detyruar të udhlni në ndihmë, përveçse kur ju duhet të luftoni kundër një populli me të cilin keni marrveshje. Allahu e shehmir atë që dhe proni. Kurse jo besimtarët, janë miqë e mbrojtës të njeri tjetrit. Nëse nuk dhe proni ashtu si që jeni urdhëruar, do të bëhet nga të resë dhe shkatërimi madhë në tokë. Ata që besojnë, mërgojnë, e luftojnë për qeshtjene Allahut, dhe ata që ujapin strehim atyre e indihmojnë, adhushim janë besimtarë të vërtet. Përta kafalie dhe shpërblim bujar. Edhe ata që u bën besimtar më vonë, që mërguuan dhe luftuan bashkë me ju, janë vëllezërit tuaj. Ndonse sipas librit e Allahut, besimtarët që kanë lidhje farefisnore janë më të afërt për njëri tjetrin në ndarjen e trashëgimisë. Me të vërtetë, Allahu është i dashur kërč do djel.